luat notă de cuvântul lui Dumnezeu, de sfaturile, de îndemnurile pe care le-am primit, veți beneficia din plin de binecuvântările lui Dumnezeu. Și așa cum ne-am propus la început, viața voastră va fi binecuvântată, voi veți fi o binecuvântare pentru alții, veți depăși limitările pe care le-ați avut, anumite blocaje din viața voastră vor fi deblocate, ușile care au fost închise se vor deschide, lacătele care au fost puse pe anumite uși vor cădea și multe lanțuri de asemenea vor fi rupte și veți fi liberi, veți trăi o viață din belșug. Veți trăi la potențial maxim. Binecuvântarea Domnului va fi peste voi. Aș vrea să citesc două pasaje din Scriptură, din 1 Timotei capitolul 3, versetul 16 și 17, și apoi capitolul 12, versetul 13 și 14. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu,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 Domnul, prin cuvântul său, m-a învățat și am aflat lucruri noi. M-a mustrat pentru anumite lucruri care am înțeles că nu mai trebuie să le fac, trebuie să mă repoziționez, să mă corectez. Apoi am fost îndreptat de Dumnezeu. Dacă a existat o deviere, era direcția spre cer. Domnul ne-a vorbit și ne-a dus pe drumul cel bun. Apoi am primit înțelepciune din partea lui Dumnezeu pentru ca să fim desăvârșiți și cu totul destoinici pentru orice lucrare bună. Eclesiastru, capitolul 12. Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Temete de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata se, aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău. Am toată convingerea că... Mai sunt domenii și n-am epuizat toate domeniile în care trebuie să ne repoziționăm. Dar dacă vom sta conectați cu Dumnezeu, dacă vom citi, studia, memora și aplica cuvântul lui Dumnezeu, dacă vom înțelege că Dumnezeu este Cel care dorește să ne binecuvânteze și noi trebuie să ascultăm de El, să ne temem de El cu o frică reverentă, nu de pe deapsa Lui, nu că dacă nu facem voia Lui vom ajunge în iad, ci să ne temem cu o teamă reverentă, Înțelegând că El ne-a iubit pe noi întâi și a dovedit iubirea față de noi, pentru că a dat pe singurul său fiu să moară, pentru ca fiecare din noi să fim mântuiți. Și prin aceasta să răspundem cu iubire iubirii Lui. Cu o iubire reverentă înaintea Lui Dumnezeu. Și apoi... Ce aș vrea să ținem cont, ultimul verset pe care l-am citat, este că Dumnezeu va aduce la judecată. Că judecata lui Dumnezeu se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău. Dacă ai făcut bine și oamenii nu te-au pus pe panouri de onoare, nu ți-au mulțumit și nu te-au făcut nu știu ce daruri, Dumnezeu îți va răsplăti. Dumnezeu nu uită un cuvânt bun, un pahar de apă pe care l-ai dat în lui din drum. Dumnezeu răsplătește cu binecuvântările lui. Iar dacă au fost lucruri pe care le-ai făcut, lucruri rele, care nu trebuia să le faci, și le-ai ținut tăinuite și nu le-ai mărturisit atunci când cuvântul lui Dumnezeu te îndemna mărturisește, pocăiește te și tu ai amânat momentul acesta vine o zi așa cum spune psalmistul când nu un păstor, nu un consilier nu un frate apropiat, ci lumea întreagă va vedea viața ta. Lucrurile care au fost ascunse vor fi scoase la iveală. Vor fi proiectate așa cum noi proiectăm pe un ecran. Și lumea întreagă va vedea. Și Dumnezeu va plăti tot ceea ce ai ascuns. Lucrurile care aveai posibilitatea să le mărturisești, să te lași de ele și să te pocăiești. Vor fi pedepsite de Dumnezeu. Dorința noastră este să beneficiem de harul lui Dumnezeu atâta timp cât este har. Atâta timp cât Dumnezeu te așteaptă să vii la El. Atâta timp cât Dumnezeu te iubește atâta timp când Dumnezeu își arată îndurarea Lui, mila Lui, iertarea Lui. Să fim oameni înțelepți și să beneficiem de harul acesta. Dacă vei respecta principiile, lecțiile și învățăturile pe care le-am primit în ciclul acesta de predici, am toată convingerea că vei avea succes. Dar așa cum am înțeles, succesul nu este măsurat în banii pe care îi ai, numai, în posesiunile pe care le ai, ci succesul este în cea mai mare măsură, măsurabil în ceea ce privește relația ta cu Dumnezeu. Matei spune, ce ai folosi unui om să câștige toată lumea aceasta? Să aibă bani, averi și bogății, dacă și-ar pierde sufletul. Pentru că toate acestea, averile, banii și bogățiile, le avem cât trăim pe pământul acesta... Dar omul nu este o ființă a cărui existență se măsoară în 10, 20, 30, 50, 70, 90 de ani. Omul este o ființă veșnică. Și comparând veșnicia cu perioada de timp pe care o petrecem pe pământul acesta, noi trebuie să înțelegem să intrăm în sistemul de valori al lui Dumnezeu și să prețuim veșnicia. În tot ceea ce facem pe pământul acesta, faptele noastre, gândurile noastre, atitudinile noastre, deciziile noastre sunt macazul care determină locul unde ne vom petrece veșnicia. Înțelegând acest lucru, noi trebuie să ne concentrăm spre valorile veșnice. Sunt oameni care au devenit bogați, în mod special chiar și în țara noastră, dar și-au pierdut sănătatea. Ce rost are bogăția dacă n-ai sănătate? Alții și-au pierdut familia. Pacea, liniștea. Alții au pierdut relația cu Dumnezeu pentru că iubirea de bani i-a dus atât de departe încât au căzut în boala monomaniei, așa cum împăratul nebucatnețar a căzut. Și cum el mărturisește trei ani și jumătate, a păscut iarbă ca vitele, el care era un împărat aclamat, un împărat care era respectat prin lucrurile pe care le-a făcut, prin proiectele pe care le-a realizat, grădini suspendate, ceva extraordinar. Trei ani și jumătate a păscut iarbă ca vitele, până când, spune el, mi-am ridicat privirile în sus... Și am văzut că peste tot ceea ce fac oamenii, există cineva care guvernează. El înalță și El coboară de pe tron pe împărați. El conduce istoria și universul lumii acesteia. Și spune El, când am văzut că există Dumnezeu, mi-a venit iarăși mintea la loc. Am început să-L slăvesc și să laud pe Dumnezeu. Și din nou Dumnezeu mi-a dat împărăția și puterea. Frații mei, instimați creștini, aș vrea în această dimineață să înțelegem că GPS-ul nostru pe pământul acesta este cuvântul lui Dumnezeu și călăuzirea Duhului Sfânt. Că noi, în părerile noastre, suntem subiectivi și limitați. Cunoaștem în parte și părerile noastre sunt atât de subiective încât nu putem conta pe ele nici măcar un an de zile. Ele se schimbă, sunt într-o continuă transformare, modificare și adeseori ne dăm seama cât de limitați suntem în înțelegere, în cunoaștere și în mod special în ceea ce decidem să facem. Dar în momentul în care noi înțelegem că Dumnezeu vrea să ne ajute să ne călăuzească, El care cunoaște trecutul, prezentul și viitorul, El care are adevărul întreg și înțelepciunea își are obârșia din El, El vrea să fie alături de noi, vrea să vorbească cu noi, vrea să ne sfătuiască, vrea să ne călăuzească și ne-a dat scris cuvântul său, ca fiecare în limba noastră să-l putem citi și după capacitatea noastră să-l putem înțelege și să zidim o relație cu Dumnezeu, să avem cu adevărat succes, să ne bucurăm de succesul nostru, nu numai aici, ci în veșnicie. Domnul să ne ajute la aceasta. Dacă tu vei înțelege că GPS-ul tău pe pământul acesta este cuvântul lui Dumnezeu, îl vei instala la bordul mașinii tale în fiecare dimineață când vei scoate mașina din garaj. Când te vei scula, vei veni înaintea lui Dumnezeu și vei spune, Doamne, Căile din ziua de astăzi sunt destul de încurcate. Am nevoie, Doamne, de călăuzirea ta. Am nevoie, Doamne, de lumina ta. Am nevoie, Doamne, de semaforul Tău atunci când mă voi găsi în intersecție și când nu voi ști în ce direcție să o iau. Am nevoie de informații de la Tine. Am nevoie ca GPS-ul Tău să-mi spună iau o la dreapta, iau o la stânga. Am nevoie, Doamne, ca Tu să-mi vorbești și să mă călăuzești la fiecare pas. Proverbe 3 versetul 5 și 6 spune: „Încredete în Domnul din toată inima ta. Nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-l în toate căile tale și el îți va netezi cărările. În Dumnezeu. Recunoaște-L pe Dumnezeu. Fii recunoscător față de Dumnezeu. Nu te bizui pe înțelepciunea ta. Verifică-ți înțelepciunea cu Cel care a dat înțelepciunea. Și Iacob spune, dacă cuiva îi lipsește înțelepciune, s -o ceară de la Dumnezeu, pentru că El vrea să o dea cu mână largă, El vrea să ne vadă înțelepți în toate deciziile noastre și în toate acțiunile pe care vrem să le facem pe pământul acesta. În momentul în care noi vom aplica principiile lui Dumnezeu în viața noastră, în momentul în care... Noi vom asculta de vocea lui Dumnezeu, ne vom lăsa călăuziți de lumina cuvântului lui Dumnezeu. Vom accepta călăuzirea Duhului Sfânt în viața noastră. În momentul acesta, succesul ne este asigurat. Cu siguranță vom fi oameni de succes. Vom depăși nivelul mediocru și ne vom ridica spre excelență. Vom depăși limitările noastre și vom vedea lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu în viața noastră. Vom vedea că Dumnezeu face prin noi lucruri pe care noi, fără Dumnezeu, n-am putea să le facem. Și acum? Subiectul pe care aș vrea să-l înțelegem în urma acestor predici este cum menajăm, cum tratăm succesul din viața noastră. Pentru că s-ar putea întâmpla să ai succes și succesul să te ducă la cădere. S-ar putea întâmpla pentru o perioadă sau într-un domeniu oarecare să ai succes și pentru că nu știi cum să acționezi în perioada succesului, s-ar putea să pierzi totul și să, să te trezești cu mâinile goale și cu viața ta neasigurată pentru veșnicie. Sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le înțelegem ca unii care am avut succes și am primit mântuirea lui Dumnezeu. Mântuirea este un succes, nu atât de partea noastră cât lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră. Dar prin faptul că l-ai acceptat pe Isus Hristos, prin faptul că l-ai primit pe Isus în inima ta, ai făcut ca lucrarea lui Dumnezeu să devină validă pentru tine valoarea pe care El a investit-o să devină proprietatea vieții tale. Apoi Dumnezeu este interesat în succesul nostru material, Dumnezeu este interesat în succesele noastre, în toate ariile vieții, așa cum le-am dezbătut în ceea ce privește repoziționarea noastră în anumite arii ale vieții. Primul lucru pe care trebuie să-l facem atunci când avem succes este să fim mulțumiți, să fim mulțumitori. Sistemul în care trăim, sistemul economic, sistemul politic, sistemul lumii acesteia este de așa natură creat încât vrea ca indiferent de starea pe care o ai să nu fii mulțumit. Să te antreneze într-o goană continuă. Am fost în Statele Unite câțiva ani, și plecând de aici, a fost în mod evident sistemul de acolo, un sistem care m-a șocat. Vedeai oamenii care au succes. Că sunt încurajați să meargă și mai departe, și mai departe. Și am realizat că succesul acesta îi înstrăinează de familia lor, îi înstrăinează de colectivitate, îi izolează de părtășia altor oameni. Și când aud că aceste principii încep să se promoveze și la noi și se vorbește despre profitul reinvestit. Adică te asmuță să mergi mai departe, să nu te mulțumești la un nivel oarecare. Discutam cu cineva care a avut un succes deosebit după Revoluție și și-a cumpărat multe terenuri. A fost inspirat privind locul unde le-a cumpărat. Și la un moment dat se vedea atât de succes, cu un succes extraordinar, încât el zicea, nu mai știu ce să fac cu banii. Numai după ce am avut discuția cu el la câteva săptămâni, am auzit că soția lui, a fost internată în spital. Că soția se afla într-un prag de schizofrenie. Și am stat de vorbă cu ea și am zis, ce se întâmplă? Zice, n-am timp de familia mea. N-am timp de copiii mei, sunt foarte ocupat. Am împrumutat bani și nu mă lasă să stau locului. Sunt accelerat, viața mea este pe pedala de accelerație, nu mai pot dormi ziua și noaptea, trebuie să drămuiesc toate lucrurile și tot ceea ce fac. Și când am intrat în discuții, l-am făcut să înțeleagă că se află într-o poziție foarte greșită. Că Dumnezeu vrea să depășim nivelul mediocru, Dumnezeu vrea să avem succes în toate ariile vieții noastre, că nu putem neglija anumite arii în detrimentul altora, că în viața noastră trebuie să fie un echilibru. Viața noastră este binecuvântată atunci când avem pace, liniște, când punem capul pe pernă și ne odihnim, când ne sculăm dimineața plin de putere și privim la ziua care urmează, angajându-ne împreună cu Dumnezeu, că va fi o zi binecuvântată, atunci o să spui că ai succes. Dar în momentul în care viața ta este plină de nemulțumire. Niciodată n-ai de ajuns. Tot timpul ești negativist. Viața ta n-are succes. Viața ta nu este din belșug. Apostolul Pavel spune în Efesenii, în capitolul 5, versetul 20, Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu. Pentru toate lucrurile. Dorința lui Dumnezeu este să trăim această atitudine de mulțumire. Tot Apostolul Pavel în Filipeni, în capitolul 4, versetul 11, spune M-am deprins, m-am obișnuit să fiu mulțumit în, care, în starea în care mă găsesc. Și apoi el dă câteva exemple. Și în bine, și în rău. Dorința lui Dumnezeu este să existe această atitudine de mulțumire care aduce pace și liniște în sufletul nostru. Odihnă. Aceasta este dorința lui Dumnezeu. Evrei 13 cu 5. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Acum, aici sunt două fețe ale lucrurilor. A fi într-o stare mulțumitoare totdeauna pentru toate lucrurile, nu înseamnă să fii pasiv. Nu înseamnă să stai și să dormi până la miaz, că Domnul va lucra. Nu înseamnă să te mulțumești la nivelul și limita subzistenței. Pentru că am vorbit că voia lui Dumnezeu este să fim cap și nu coadă. Voia lui Dumnezeu este să depășim nivelul mediocru. Voia lui Dumnezeu este să excelăm, să fim oameni de succes, să fim oameni în mâna lui Dumnezeu care vom fi binecuvântați și vom fi o binecuvântare pentru alții. Și lucrul acesta nu se realizează dormind toată ziua. Lucrul acesta nu se realizează fără sacrificiu. Dar noi trebuie să păstrăm un echilibru în viața noastră. Să nu lăsăm ca anumite domenii din viața noastră să influențeze negativ alte arii ale vieții noastre. Ci într-un echilibru să fim mulțumiți totdeauna pentru toate lucrurile. Să dorim mai bine, să fim antrenați, așa cum spune cuvântul Domnului, în a fi desăvârșit. Ce înseamnă a fi desăvârșit? Înseamnă a fi complet, așa cum vrea Dumnezeu. Adică a trăi la nivelul maxim, maxim posibil. Domnul să ne ajute la aceasta. Domnul să pună în inima noastră a fiecăruia această atitudine de mulțumire și orice nemulțumire să fie luată de peste inimile noastre, de peste mințile noastre, Domnul să ne dea odihnă și pace. Pentru că dorința lui Dumnezeu este ca poporul lui să locuiască în case liniștite, fără grijă, în case în care prezența lui aduce liniște și odihnă. Al doilea lucru pentru a administra corect succesul este să nu fii mândru și arogant. Mândria și aroganța, găsesc o trambulină potrivită pentru a-i face pe mulți să cadă în cap. Foarte mulți, am văzut lucrul acesta, când ajung la un nivel oarecare, nu le atingi vârful nasului. Umblă, parcă ar fi de pe altă planetă. Nu văd pe cei de jos. Totdeauna ei sunt pe sus. Ei n-au timp să stea, să aibă părtășie. Cu ei nu poți să discuți normal, pentru că ei sunt o altă categorie. Am avut ocazia să mă întâlnesc un coleg de liceu după câțiva ani. Era într-o poziție socială foarte înaltă. M-am dus la biroul lui și am cerut secretarei și am spus mă numesc cu tare și aș vrea să stau cu domnul cu tare de vorbă am dus prima dată și mi-s-a spus este ocupat. Am sunat la telefon, m-a întrebat cine sunt și secretara mi-a răspuns este plecat. Și la un moment dat l-am întâlnit față în față. Și am zis Uh, nu ești tu ăla cu care am petrecut cinci ani împreună? Pa, da. Dar vezi că sunt ocupat. Sunt, uh... Și pur am intrat în discuții mai deschise. Și am zis, mă, fii atent că astăzi ești aici, mâine s-ar putea să fie în altă parte. Astăzi ești în vârf. Mâine s-ar putea să fie jos, călcat de toți. Așa e natura aceasta. Și, în final, omul acesta m-a înțeles. Pe de altă parte, am avut colegi care aveau, într-adevăr, poziție destul de respectabilă. Și de departe, când ne vedeam pe stradă, îmi spunea pe numele mic, salut, ce faci, cum ești, intram într-o discuție. E, asta nu mi s-a întâmplat numai mie, pentru că vedem că în jurul nostru există o maladie de genul acesta. Când oamenii ajung sus, ei nu știu de unde, uită de unde au pornit. Nu prea poți discuta cu ei, nu prea poți să te apropii de ei. Și acum n-aș vrea să vedem pe alții, să vedem pe noi, cum acționăm noi. Dacă avem succes și am reușit să avem o relație cu Dumnezeu, am reușit să fim mântuiți prin harul lui Dumnezeu, nu cumva sunt eu mândru față de cei care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Nu cumva sunt eu arogant și întreb așa cu o superioritate, ai citit vreodată Biblia, ai habar de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să putem să fim niște oameni abordabili. Ajută-ne, Doamne, să nu ne izolăm de lumea aceasta. Ajută-ne să călcăm pe orice mândrie a succesului și să fim oameni între oameni, la care oricine poate să apeleze, oricine poate să discute. Pentru că altfel îți vei pierde succesul. S-ar putea într-o perioadă de vreme să fii cu un succes deosebit. Dar nu totdeauna roata se mai învârte, și dacă ai fost sus, poate ajungi jos. Aș vrea ca Dumnezeu să binecuvânteze pe fiecare din noi și orice frâmă de mândrie și aroganță să fie zdrobită. Al treilea lucru foarte important. Acționează cu dragoste. Frații mei, tot ce facem pe pământul acesta, spune cuvântul lui Dumnezeu că vom lăsa aici. Toate lucrurile vor rămâne aici. Lucruri pentru care ne-am ostenit, lucruri pentru care ne-am sacrificat, vor rămâne aici. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu, un singur lucru, Va fi măsurată în împărăția lui Dumnezeu ce am făcut aici. Dragostea. Credința se va sfârși atunci când va veni Isus Hristos. Nădejdea se va sfârși. Dar spune Apostolul Pavel, dragostea nu se va sfârși. Dragostea continuă de aici, dincolo. Și Îngerul lui Dumnezeu va măsura cu prăjina lui cele patru dimensiuni ale dragostei. Lungimea, lărgimea, înălțimea și adâncimea. Apostolul Pavel spune, ținta poruncii lui Dumnezeu, tot ce scrie în cartea aceasta este dragostea. De ce? Pentru că ea este comensurabilă și pe ea îl interesează pe Dumnezeu, cât de mult am exercitat-o în viața noastră. Ținta poruncii este dragostea. 1 Ioan 2,5 Cine păzește cuvântul lui Dumnezeu, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Tot ceea ce faceți, Spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 16 cu tot ceea ce faceți să fie făcut cu dragoste. Am putea vorbi mult aici. Ajută-ne, Doamne! Tot ceea ce faceți să fie făcut cu dragoste. Al patrulea lucru foarte important este nu te izola și caută părtășia oamenilor. Tu nu ești o categorie aparte. Tu ești un om creat de Dumnezeu. Să ai părtășie cu oamenii. Când Iisus Hristos s-a rugat în grădina Ghetismani, El a zis, mă rog, Doamne, să nu ei din lume, ci să-i păzești de lume. Prin aceasta Iisus Hristos spunea, Vreau ca cei care vor crede în cuvântul meu, cei care vor fi mântuiți, să rămână în lumea aceasta așa cum eu am rămas în această lume. Cărturarii, fariseii, cârteau și ziceau, stă la masă cu păcătoșii, se duce în casa păcătoșilor, se duce în casa vameșilor. Dar Isus Hristos nu i-a apăsat de aceste lucruri. Pentru că El vroia să fie în lume, ca să caute și să mântuiască ce era pierdut. Frații mei, Dumnezeu vrea să fim, nu să ne izolăm aici, să facem garduri groase și nimeni să nu pătrundă în locul acesta. Nu vrea să avem gardieni și nimeni să nu pătrundă aici să vadă ce facem noi. Noi suntem un loc public. Și vrem să fim oameni publici care vom duce ceea ce Dumnezeu a pus în noi, și vom arăta altora și vom binecuvânta cu binecuvântările cu care noi suntem binecuvântați. Voi toți sunteți fii ai Luminei și ai Zilei. Noi suntem chemați să luminăm în întoneric. Ce rost are Lumina? Acolo unde este lumină. Ce rost are un bec aprins când soarele strălucește puternic? Dar ce important este o luminiță cât de mică în întuneric. Dumnezeu te-a pus să fii lumină în întuneric. Nu știu ce vataj ai, câți vați are lumina ta. Nu știu cât lume răspândește lumina ta. Dar dacă te-a pus Dumnezeu într-un loc, și acolo este întuneric, luminează. Pentru că lumea va vedea succesul tău și va vrea și ei să aibă acest succes. Apoi, fii recunoscător onorează, respectă și cinstește pe cei care te-au ajutat să ajungi unde ești astăzi. Poate că ai părinți care n-au nivelul de cultură pe care l-ai tu. Poate că ai fost tentat să-i subapreciezi pentru că ai realizat că au făcut anumite greșeli în viața ta. Aș vrea să recunoști în această dimineață că Dumnezeu i-a folosit pe ei ca tu să existi, să vii în lumea aceasta. Cinstește-i, onorează-i, respectă-i. Respectă-ți mentorii, liderii din viața ta, oamenii din jurul tău, care complexul social în care Dumnezeu te-a prus, pentru ca tu să fii modelat, ca tu să fii format într-o formă oarecare, ca să fii benefic în mâna lui Dumnezeu, o unealtă în mâna lui Dumnezeu. Când mă uit în viața mea, realizez cum Dumnezeu mi-a dat oameni care câteodată au fost destul de duri cu mine, dar îmi dau seama că acea duritate a fost necesară pentru viața mea. Pe unii a folosit ca un ciocan care te-a dăltuit și ți-a dat o formă nu ți-a convenit, dar a fost planul lui Dumnezeu. A fost complexul în care Dumnezeu te-a pus și prin care te-a format. Al șaselea lucru, iartă. Nu lăsa ca neiertarea să locuiască în inima ta. Cu toate că ai succes și în drumul pe succes ai avut oameni care poate ți-au greșit. Ai avut oameni cu care poate ai fost în concurență. Au fost oameni care au încercat să te doboare jos. Nu te-au ajutat să urci. Nu te-au încurajat. Nu te-au spus cuvinte care să te energizeze și să ai curaj să mergi înainte. iartă Apostolul Pavel spune, dacă are cineva pricină clară, justificată, să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul așa cum v-a iertat Hristos pe voi. Frații mei, stimați creștini, neiertarea este un microb care distruge sănătatea, distruge relațiile, distruge în final veșnicia noastră. Pentru că dacă noi nu iertăm, nici Dumnezeu nu ne iartă pe noi. Și oprim mâna Lui să ne binecuvânteze. De aceea înțelege, dacă ești un om de succes, dacă ești un creștin care beneficiezi de mântuirea Lui Dumnezeu, datoria ta și a mea este să iertăm pe oamenii care ne-au greșit. A cei care, care avem motive justificate să ne supărăm pe ei, să iertăm și să îi eliberăm în puterea iertării lui Dumnezeu. Dă, Doamne, putere fie că e persoană din locul acesta să ierte cu adevărat. Așa cum ne-ai iertat tu și ai aruncat păcatele noastre în marea uitării, și nu-ți mai aduci aminte de ele și nu vii să ne înfrunți cu ele în fiecare zi. Ajută-ne așa să iertăm și noi. Și apoi, ultimul lucru pe care aș vrea să-l menționez, care l-am considerat important, este să fii altruist și nu egoist. Să fii generos. Dacă Dumnezeu te-a binecuvântat, dacă Dumnezeu te-a găsit vretnic, să-ți dea succes, să te binecuvânteze. Nu fi egoist. Spune și altora despre binecuvântările lui Dumnezeu. Duvestea a ceea ce Dumnezeu a făcut în viața ta nu ascunde de alții. Frații mei, ce se întâmplă la ora actuală în creștinism, este că ne ascundem de oamenii flămânzi din lumea aceasta. Ne ascundem de oamenii care ar vrea să-l cunoască pe Dumnezeu și noi credem că ne consideră o categorie aparte, inferiori sau nu vă pese vouă de teoriile, de ideile pe care le au anii unii. De modul în care vă tratează unii, spuneți oamenilor deschis, scoateți pe taraba vieții voastre binecuvântările lui Dumnezeu. Vorbiți-le oamenilor despre ceea ce Dumnezeu a făcut în viața voastră. Apoi, din ceea ce Dumnezeu va a binecuvântat cu succes, fiți oameni generoși, dați și vi se va da. Să nu înțelegi că Domnul ți-a dat ceea ce ți-a dat doar pentru tine. Împarte cu alții. Fii generos. Și când vei face lucrul acesta, vei asemăna cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este generos. Dumnezeu a împărțit ce-a avut mai scum cu fiecare din noi. Dumnezeu a scos la tarabă ce-a avut mai scum, ce-a iubit mai mult. Ajută-ne, Doamne, să fim și noi generoși. Vom încheia acest capitol al repoziționării. Și am toată convingerea că Dumnezeu va a vorbit pe parcursul acestor predici. Poate că ții buletinele și zici, Aș vrea să le revizuiesc. Sincer, eu le țin toate buletinele, de la începutul bisericii. Pentru că în fiecare buletin există o predică. Și aici mă pot verifica, mă pot uita și să zic, Doamne, lucrul acesta l-am auzit, dar încă nu l-am aplicat în viața mea. Lucrul acesta mi-ai vorbit și mi-am notat aici, la spate, că mi-ai vorbit în data cu tare, am luat chiar și o decizie, dar n-am aplicat această decizie. În această dimineață aș vrea ca Duhului Dumnezeu să te călăuzească. Duhului Dumnezeu să-ți vorbească în mod personal și să vii cu toată sinceritatea înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, nu mă mai lăsa de capul meu. Doamne, nu mă mai lăsa să merg după părerile mele și după părerile altora. Vreau o călăuzire, vreau să fii un GPS pentru mine, Doamne, vreau să lași cuvântul Tău să lumineze pe cărarea vieții mele, să nu pășesc în neand, să nu pășesc în necunoscut, ci fiecare pas pe care îl fac în fiecare zi, să fie sub lumina Ta, sub certitudinea Ta, sub călăuzirea Ta. Doamne, trimite Duhul Tău cel Sfânt, care să-mi vorbească, să mă mângâie, să mă călăuzească, să mă aducă aminte, Doamne. Pentru că sunt îngemănat cu uitarea și sunt momente în care am fost exaltat și am zis, voi face tot ce-mi stă putință să aplic lucrul acesta și am uitat de el. Doamne, adum aminte prin cuvântul Tău, prin Duhul Tău cel Sfânt. Ajută-mă ca deciziile pe care le-am luat să le aplic în viața mea. Dacă ești aici în această dimineață și ai nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, poate că nici nu ai încheiat un legământ cu Dumnezeu. Ai zis, la ce să ridic mâna sus și să spun, vreau, Doamne, să fii domnul vieții mele. Vreau să spun, este foarte important lucrul acesta, ai libertatea, autonomia să spui vreau sau să-L respingi pe Dumnezeu. Să spui, Doamne, voi merge așa cum cred eu că este bine. Sau ai posibilitatea în această dimineață să spui, Doamne, am nevoie de ajutorul Tău. Am nevoie de călăuzirea ta, am nevoie de iertarea ta, Doamne. Am nevoie să-mi iei poverile de pe sufletul meu, așa cum ne-a vorbit Domnul în această dimineață. Să fiu liber. Vreau, Doamne, să am o pace și liniște. Vreau să mă bucur de o viață din belșug. Aș vrea să dau posibilitatea să faci o alegere astăzi. Și aceasta depinde de Tine. Aș vrea să plecăm capetele. Și la încheierea acestui ciclu aș vrea să te pui față în față cu Dumnezeu. Și să spui, doamne, sunt gata să te accept ca domn al vieții mele. Vreau să mă pocăiesc, vreau să mă las de păcatele mele, de încăpățânările mele, de obiceiurile mele, rele, vreau să renunț la ele, doamne. Am încercat cu puterea mea, dar mi-am dat seama că nu pot singur și am nevoie de ajutorul tău. Dacă există cineva în sală care pentru prima dată ia această decizie, aș vrea să ridice mâna sus, pentru că vrem să ne rugăm Domnului pentru voi. Dacă există cineva care are nevoie...